رسول الله والسلام ولا أشرف الأنبياء المحسنين من الدين وعلى آله وأصحابه وما أنت بأم بي لا يوم الدين وسلمت أسليما كثيرا كن اللهم أشرف لصدري ويحفر لأمري وحد الأنبياء المحسنين يطرق قولي 3 km əla. 3 km əla? 3 km əla. 3 km əla. da da caribəl səyələr var. Bax, o adam yələ. Ölke değil, pazarlıqa çıkmadan. Pazarlıqa əla çıxın. Pazarlıqa əla çıxın. Pazarlıqa əla çıxın. Pazarlıqa əla çıxın. Bir pazarlıqa az qoyun. Yələz qoyun. Pazarlıqa əla Keçən dərsdə İdətə Həsən deyənlərin şübhələri onların rədləri oxumağa başladı və onların birinci iki şübhəsini Kamil üçüncü şübhələrini səməyən qədər və cavablar qayçardı. Kimcə birinci şübhə hansı olan birinci şübhəsi? Hə. İdətin yaxşı və yaxşı pis olmasına birinci şüphələr, birinci şüphələr nədən gətirir? Hansı dəlildən gətirirdilər? Hansı hədistən götürmüşlər onlar dəlillərini ki, bir, dətə, bir dəti iki qismə yaxşı və yaxşı, və yaxşı pis olaraq iki hissəyə ayırırdılar? Bak, birinci dedik, Peyyəməs hədisindən, kim bir yaxşı əməl, yaxşı sünnət edərsə, Ona etdiyi əməlin və ondan sonra edən bütün insanların əməlinin əcəri yazdılar. Onların əcərindən heç bir şey naqis olmadan və kim bir pis yol boyub gedərsə, pis sünnət edərsə, ona etdiyi əməlin günahı və ondan sonra gələn insanların etdikləri günahlar yazdılar. Heç bir şey ondan naqis olmadan və fənaq ə, alimlərinin verdikləri cavablarını xudur. İkinci, hansı şübhələr olan hansı dəlidə götürülür, kim deyək. Əhsən, doğrudur. Fənar Rədiyallahun nə gözəl nə gözəl bir dəftir bu sözünə götürülüb. Bunların ikinci şüfələri Ömər Ədahan bu nə gözəl bir dəftir sözünə götürüb. Hansı ki, Ömər Ədahan xan bu namazı namazdan insanlar topladığı vaxt imişdi. Biz sakit qardaşlar. Və üçüncü bir e, e, şüfələri ə hansı e, sözdür? Hansı təlidir? Hə. Biraz baxın şərtlə. İbn Məsaud radiyallahu anhunun kələmi, hansı İbn Məsidur, buyurur ki, əgər insanlar bir şeyi gözəl görürlərsə, yaxşı görürlərsə, o Allah yanında da yaxşıdır. O Allah yanında da yaxşıdır. Və bundan dəliyə götürürlər ki, əgər özləri bir bidət edirlərsə və onu yaxşı görürlərsə, yəni həmbidətə Allah yalnız yaxşıdır. Və biz bu bidətə birinci olaraq, yəni birinci zilət cevabını söylədik. Hansı ki, bu da bu kelamın Peyğəmbər Səhəmini deyil, İbn-i Məsud anhunun kelamı olduğunu. Yavaş yavaş, Yəni, birinci ilə idi ki, bu kelam Peyyarəm Əsrəmin kelamı deyil. Ənəs radiyallaha ənudan rəvait olunur ki, Peyyarəm Əsrəm belə buyurur, lakin hədis zəif sabit deyil. Doğru olan, sahih olan odur ki, bu, İbn Məsud radiyallaha əsrəmin öz kelamıdır. Və bunu e, Şeyh Albannin, İmam Zeylənin, İbn Kətirin və başqalarının vəylərində e, söylədi ki, hamısı bu hədisin, Peyyambə səmiyyən olduğunu, zəif olduğunu və i̇bn Məsuddan qəbaət olduğunu, Allah onlara razı olsun, söhülürlər. İkinci, onların bu üçüncü şübhəsində ikinci rəd cavabı, şeyh buyurur, Ənəl əl fi qəbul hi əl muslimindil əh və huvə raciq ilə səhəbə və hum məqsudunu hunə kəmə yədüllü ləhu siyaqı ləsəq şeyh buyurur ki, Əl-Muslimun sözündə Necə ki, İbn-i Məhsud radiyallahu anhü buyurur Mə raahu l-Muslimun Mə raahu Əl-Muslimun Əliflam Əl-Muslimun sözündə dil əhddir, yəni zamana dəlavətidir yəni öz zamanda yaşayan mükəlmanları qəst edir Qarışlar, bir də sağa olun, sağa şey edirik <gülüyor> Yəni, hədisdə olan dəlalət İbn-i Məsud radiyallahu anhın kəlamının dəlaləti yalnız öz zamanda yaşayan müsəlmanlara, yəni səhabələrə aiddir. Yəni, səhabələrin gözəl gözlükləri şeylər Allah yanında gözəldir. Qəst olunur. Və bu, kəlamda heç bir ziddiyyət e, yoxdur. Ona görə ki, e, məsələn, bir hədisində özünü və səhabələrin yolu ilə getməyi əmr edir. Və səhabələr də Səhabələrin e, etdikləri əməllər də əgər onların e, müxalif çıxanı olmayıbsa bizim üçün dəlildir, sübutdur. Və buna görə də bu kəlimədə heç bir ziddiyyət yoxdur. Və həmçinin onun kəlamının səhabələrə dəlalət etdiyinə İbn-i Məsud radiyallahu anhın kəlamının davamı dəlalət edir. Necə ki, İbn-i Məsud radiyallahu anhın kəlamını buyurur ki, İnnəllaha nədra fi qulubu Və vacədə qəlbi Məhəmmədin sallallahu aleyhü səlləm xeyrəl qülub, xeyrə qülub ilibəz fəstəfəhül nəfsi Buyurur ki, Allah spəndə ala insanların qəlblərinə baxdı Və insanların qəlbləri içində ən xeyrli qəlb Məhəmməd sallallahu aleyhü səlləmin qəlbini gördü Və onu özünə peyğəmbər olaraq seçdi, özünə elçi olaraq seçdi və bəhzə o bir və ona öz risalətini göndərdi onu Peyğəmbər etdi ثم mən nəzrə fə qlubu l-ibəd bəədə qalbi Muhammed fəvəcədə qlubu əshəbihi qayrə qlubu l-ibəd və sonra isə insanların qəlbini baxdı yenə və ən xeyirli qəlblər Peyğəmbər səhəbələrinin qəlblərini gördü və onları yəni səhəbələri öz peyğəmbərinə vəzirlər, köməkçilər etdi. Yəqülünə yüqatilünə alə dini fəmə rəāhu l-müslimunə həsənən fəhvə ində Allah həsən və mə rəāhu seyyən fəhvə ində Allah seyyid. Allah-u səhabələri öz peyğəmbərinə köməkçilər etdi və onlar, yəni səhabələr o peyğəmbərlə bərabər döyüşürdülər, cihad edirdilər və e, müsəlmanlar nəyi gözəl görürlərsə, yaxşı görürlərsə, o Allah yanında yaxşıdır və onlar nəyi pis görürlərsə, o Allah yanında pisdir. Yəni, hədisin ardıcı dinləyəndə aidin olur ki, bu hədis səhabələrə aiddir. Hədis, bu rəvayə, bu kəlam səhabələrə aiddir. Çünki Allah-ı onların qəlbinə baxdı və onları seçdi Peyğəmbər üçün və hədisin sonunda buyurur ki, onlar nəyi gözəl görürlərsə, o Allah yanında gözəldir, nəyi pis görürlərsə, Allah yanında pisdir. Həmişə bu hadisənin başqa bir rəvayətində buyurulur: və qədə ra səhabə cəmiən an yəstəhəfə Əbəbər. sonunda buyurulur ki, bir rəvayətdə və artıq müşərmanlar hamısı gördülər ki, Əbu Bətrin xəlifə olması və onun xəlifə seçilməsi. Yəni heç bir ixtilaf olmadan. Və Əbbas rəziyallahu anh kim xəlifə seçmişdi? Səhabələr o zaman təbii yox idi. Əməsvəssamin ölüm günü. Əməsvəssamin dəfəti günü Əvvəq rədiyəllahu anh xalifə seçilmişdi. Yəni hələ təbii yox idi o gün. O gün hamısı səhabə idi. Bütün müsəlmanlar səhabə idi, yəni. Hədis açıq aydın bu ikinci ləfsdə açıq aydın dəvət edir ki, İbn Məhsudun qəsdidir kimdir? Səhabələr, bütün müsəlmanlar yox. Yəni bu yerdə bir də əçkilərin dəliq gətirməyinə artıq yer yoxdur bu mənanəyə gətəndə. Ondan sonra şərh şey buyurur ففي هذه دلاله واضحه على ان المراد بالمسلمين في هذا الاثر الصحابه ومما يدل على هذا كذلك اخراج الائمه المستفين لحديث هذا الاثر في كتاب الشهابه كما فعله الحاكم في مستدركه الشيخ بروكي بو يعني hepsin bu rivayetleri açık aydınlatıyor diyor ki insanların güzel gördükleri yok muamelların güzel gördükleri yok Şəhabələrin gözəl gözü, gördükləri Allah yanında gözəldir mənasında şiir Həmçin buna dəvarət edir Bəzi hədis alimlərinin Yazdığı kitablar Hansı ki onlar öz kitablarında Bu əsəri Bu rəvayəti Şəhabələr mövzusunda rəvayət etmişdilər Necə ki Əbu Abdullah Əl-Həkim Öz Mustadrəf kitabında Bu rəvayəti Şəhabələr mövzusunda ə, Gətirmişdir A bunasına, ve şeyh buyurdu bundan sonra ve ilaikanil amru kedalik faqad ulma en sahaba radiyallahu anhu mujmaun ala dam bid'at kullaha ve taqbihaha fe bir önceden bilir ki sahabelerin hamısı bid'etin pis olmasını onun günah olmasına icma etmişler velam yur ve an ahadin an Ə, şey və onlardan heç birindən yəni sahabələrin heç birindən rəvayəti olunmamış ki onlar bidiyyəti həsən görürlər yəni necə İbn Məsud radiyallahu anh bütün insanların rəyini gözəl görə bilər ə, Allah yanında gözəl olduğunu söyləyər əgər onlar gözəl görürsə onlar bidiyyəti gözəl görmürlər özləri bidiyyəti biz adlandırırlar necə ki bu haqda bəzi rəvayətlər İbn Məsud radiyallahu anh əndan, yəni rəvayətlər, dəlillər söylənmişdir üçüncü rədd cavabı bəzi yəni əmin bidayə əlindəki yox ordayı əlif zamana əhdə dəlavət etmir istiqraq mənasındadır yəni şamil edici əlif lamdır və buyurur ki şey alalla bi anna al əlif hünə li li əhl və innamə hiya li istiqraq yəkonu murad bihi al icma və al icma əgər kimsə deyirsə ki burda əlif lam al-muslimun əl sözündəki əlif zamana, yəni səhabələrə dialət etmir. Əliflan ümumi müsəlmanlara dialət edir. İstiqraq yəni şamil edici mənadadır, bütün müsəlmanlara şamil edir. Bu halda o müsəlmanların icmasına dialət edir. Ola bilməz ki, hansı cahillərin sözü, 5 nəfər, 10 nəfər cahil eyni bir sözü, eyni bir işi gözəl görməklə o Allah yanında göz olsun. Bu mümkün deyil. O zaman kime dialət edir? Müsəlmanların icmasına, yəni alimlərin rəyinə dialət edir. Və biz ki, icma Əhl-İslam görə hüccətdir. Bizim hüccətimiz ilk öncə Qur'an, sonra sünnət, sonra müçəlmələrin yani alimənin icmasıdır və bu halda da heç bir işkən, heç bir yani ziddiyyət, problem yoxdur. Çünki icma olan məsələlər bizim üçün dəlildir, sübuddur. Nedə ki, Əz-i bu sələm buyurur, el-hədiyh fəl-murad bil-müslümin el icmə və allah İz İbn-i Sələm yəni, məşhur ə, ə, İslam alimlərindəndir, tövhid alimlərindəndir, özü Şafi məzəbində, lakin həqqdan, yaxışanlardandır və buyurur ki, əgər bu rəvayət doğrudursa, müsələmanlar qəst olunursa, artıq bu müsələmanların icmasına dəlalət edir. Və hünə nəqulu limən istədəlli bi hədəl ətər alə ənə hünə ki, bir əqqin həsənə hələ təstətiu təətiyə, bidətən, vahidətən əcməl müsliminə alə hüsnihə biz bidətçilərdən o zaman soruşaq, söyləyək ki, olaraq bircə nəfərdən dəlil-sübut gətirin ki bircə məsələni dəlil-sübut gətirin ki, müsələmanlar həmin məsələdə bidətə gözəl deyiblər elə bir məsələ varmı ki alimlər icma edəsin həmin bidətin gözəlliyinə yaxşı bidət olmasına yəni belə bir məsələ yoxdur Əl yəni, onların dedikləri ə, boş cəfəngətlərdir. Buyurun şey, innə hədə min mustəhil Bu mümkün olmayan bir şeydir. Heç bir şəşkəsiz şey mümkün olmayan şeydir. Çünki məsələn buyurur, ümmətim zəlalət üzərində topla Yəni İslam ümməti, İslam icması hər zaman haqq üzərində toplaşır. Heç vaxt biz əslərin zəlalət üzərində toplaşmır. Bəle isə munəkkə biz əkən əcməl müsliminə alə husnəh bel in aqədə l fil qaul alawl İslam alimləri bidəətlər üzrə icma etmişlər. Əksinə, onlar icma ediblər yəni bidəətin bakil olmasına və əksinə bütün bidəətlərin zəlalət olmasına. Bütün İslam ümməti səhabələr və onlar ondan sonra təbiinlər və s. icma ediblər bidəətin zəlalət olmasına. Və Müslümanların icması, yani alimlerin icması, bu icma üzərində də kalır. Yani alimler gün de hamın sözü değil, hamın. Ve dördüncü red cevabı, uların bu üçüncü deliline dördüncü red cevabı, كَيْفِ <gülüyor> يُصَدِذُ بِكَلَامِ هٰذَا السَّحَاب۪ي الْجَلِيلِ عَلَى تَحْسِنِ الشَّيْءٍ مِنَ الْبِدْعَ مَا أَنَّهُ رَضِيَ اللّٰهَا اَنْهُ كَانَ مِنْ اَشَدِّ السَّحَابَ لَحْيًا عَنِ الْبِدْعَ Şeyh ki, necə ola bilər ki, bu səhabənin, yəni Abdullah ibn-i Məsudun sözündən bidət üçün dəlil gətirsinlər? Bu necə bir mümkün olan bir şeydir? Hansı ki, Abdullah ibn-i Məsud bidəti bid qadıqan edən ən şiddətli səhabələrdən idi. Necə ki, birinci dəstə İbn-i radiyallahu anhın bir kelamı keçdi, buyurur radiyallahu anh, İttəbə'u! Və la tebtedi'u. Səqad kufiitum və hər bir bidətiniz zəlalətə. İttiba edin, yəni Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün sünnətinə ittiba edin. Dində bidət etməyin, dində yenilik etməyin. Və qad kufiitum. Artıqsa yeter, yəni Quran və sünnətdir yeterlidir, kamildir. Onlar yani, onlardan əlavə bir şey etmə, bidət etməyə ehtiyac yoxdur. Və kullu bidətin zəlalətə. Hər bir bidət E, Necə ola bilər ki, İbn Məsud radiyallahu anhu bir kəlamda desin ki, bütün bidətlər zəalətdir, başqa bir kəlamda desin ki, gözəl bidətlər var. Mümkün deyil. Yəni, bir insanın, bir səhabənin iki kəlamı zidd olsun, hansı ki o səhabələrin ən şiddətlərindən iki bidətə qarşı mübarizə xaradırlar. Və kələmü radiyallahu anhu fi nəhyi ən bir əl-kəthir, əl-kəthir, əl-kəthir-dən və şəxd buyurur ki, İbn Məsud radiyallahu anhunun bidətdən, bidəti E, yəni, əsərləri hədsiz çoxdur. Yəni, ondan çox rəvayət olunub ki, o, bir dəti qadağan edərdi, nəh edərdi. Necə ki, təsbih hədində gəlir, səhabələr görürlər ki, bir qrup dəstə insanlar daşla zikr edirlər və onlar halada şəxsində otururlar, hamısı eyni vaxtda zikr edirlər və xəbər İbn Məsud r.əniyyə çatdırılsa, gəlir onları bu işdən qadağan edir. Onları bu cür cəmaatla zikr etməkdən və daşlarla zikr etməkdən qadağan edir. Pesayir bu kimi dəlillər sayısız hesablandı. 4-cü dəlil, onların 4-cü şübhəsi, yəni bidət öz birrətlərinə gözəl demək üçün gətirdiklərindən 4-cüsü. Şəh buyurur: "An huvdayy ibn Harith qāl ba'a ilayya Abdul Abdul Malik ibn Marwan fa qāla ya Aba Usama inna qad jama'na an-nas 'ala amri". Hudayy ibn radiyallahu anhu buyurur, bir gün Abdülməlik İbn-i Mərvan mənim yanıma adam göndərdi və söylədi ki, ey Əbə Usəmə Əbə Usəmə Qudeyf e, radiyallahu anhun kuniyəsidir Ey Əbə Usəmə biz artıq insanları iki iş üzərində cəm etmişik iki məsələ üzərində insanları yəni müsəlmanları cəm etmişik Və deyək, soruşdum ki, bu hansı işlərdir, bu hansı işdir ki, iki, iki işdir o insanları cəm etmişsir. Qal, rəf'u l aləl minbər yəvməl cümə və qısas bə'də s-subhi vəl Cavab verirlər ki, radiyallahu anhıya, bu birincisi cümə günü minbərdə əlləri qaldıraraq dua, dua etmək, ikincisi isə əsr və sabah namazlarından sonra qissələr danışmaq işidir. namazlarından sonra qissələr danışmaq işidir. Yəni ki, müsəlmanlara əmr olunur ki, onlar cümə günündə cümən, ə, imam minbərdən xutbə verən zaman əllərini qaldırsın, dua etsin və həmçinin hər gün sabah namazından və əsr namazından sonra, ilkin namazından sonra kimsə bir nəfə dissələr danışır. Və qistələr danışmaq da bilirsiniz, adətən əhl-i bid'atın işidir, qistələr danışmaq da bilirsiniz. Və Uğdayb radiyallahu anhı buyurur Əmə illəhumə əmsəlü bid'atikum indi Lakin bu ehdiniz ən çox bid'ata bənziyir. Mən ona ən çox bid'ata bənzədirəm. Əmə illəhumə əmsəlü bid'atə bənzədirəm. Və sənin bu dediklərindən heç biri mənim xoşma gələn deyil. Yəni, heç bir, iş, iki işdən heç birini bəyənmədim, heç biri xoşma gələn deyil. Və bundan sonra buyurur, Fətəməs səq, e, Bi sünnət xeyrun min ixtətil bidə. Sünnətdən yakış, bu sənin üçün daha xeyirlidir, bidət etməyinlə. Əslindən, açıq aydın baxanda, ağıl sahiblər üçün görünür ki, burada bidətə heç bir dəlavət yoxdur. Kiminsə biriyyət etməyinə, onu gözəl saymağına heç bir cəvabət yoxdur. Əslində biriyyətən qadağan var, lakin biriyyət ehli öz biriyyətlərini etmək üçün bu ə, yəni rəvayətdən dəlil gətirirlər. Lakin onlara radd cavabı olaraq Şeyx birinci olaraq buyurur: "Ənne hədə la yaskut, bel Birinci bu rəvayət sahih deyil. Bu rəvayət Qudeyf, radiyallahu anh, olan bu rəvayət şahit deyil, yəni zəifdir. Və həmin rəvayətin istinadında iki illə var, iki xəstəlik var. Birincisi, onun rəvayəti bu hədsi, yəni bu rəvayəti, rəvayət edənlərdən birincisi, Əbu Bəsr ibn Abdullah ibn Əbi Məriyəm zəifdir. Yəni, onun rəvayəti qəbul olunan deyil. Necə ki, onun haqqında onun zəifliyini Əhməd ibn Həmbəl, Yəhiyyə bin Ma'in, Əbu Zür'a, Əbu Hatim, Ən Nəsəyi, Dəruq və başqaları söyləyirlər. Yəni, İslam hədis alimləri icma etmişlər ki, bu, bu kəs zəifdir, onun hədsi qəbul olunan deyil. İkinci, bu hədsin isnadında olanlardan biri də ə, Bəqiyyə bin Validdir. Bəqiyyə bin Valid məşhur hədis rəvadisədir və zəifliyinə görə məşhurdur. Çox hədis rəvayət edənlərdəndir və zəifdir, özü modellistdir, yəni e, mustalaq hadis elmində olan terminlərdən modellist. Modellist, yəni zəifləri ortadan salır və sanki doğru, tiqa olan adamlardan rəvayət edir, lakin gizlədir, kimlərdən rəvayət etdiyini gizlədir, yəni zəiflərin adını gizlədir, doğrulardan deyir və ənə -ən ilə filan kəsdən belə eşitmişəm. Jəni kəs birbaşa dediyini söyləmir, ən, ənə yolu ilə rəvayət edir. Yəni, bu hədis, Musala hədis elmidir. Və ə, hədisin istinadında ikinci ə, bu adamın olduğuna görə, bəqiyyə imni valid olduğuna görə hədis zəifdir. Həmin rəvayət ə, sabit deyildir. İkinci, hətta sabit olsa belə. Yəni, sərd etsək ki, bu rəvayət sabitdir. Doğrudur, səhildir. Heç kəsin kəlamı necə ki, bu qaydanın öncəki eşkəllərə rəcavamlı cavabla demişdik. Heç kəsin kəlamı Peyğəmbər SAS-ın kəlamına üstün ola bilməz. O ilə qarşı-qarşı qoyula bilməz. Əgər Peyğəmbər SAS-ın kəlamına hansısa bir kəlam varsa, artıq o kelam rədd olunur, yalnız Peyğəmbər SAS-ın dediyi götürülür. 3-cü rəcavabı Hudeyf ibn Harith radiyallahu özünün səhabə olub-olmamasına ihtilaf var. Alimlərdən bəziləri onun səhabə olduğunu, bəzən isə onun olduğunu buyurublar. Yəni bu kəsin özünün səhabəliyində ihtilaf var alimlər arasında. Yəni necə onun dediyi ilə dəlil gətirilə bilər. 4-cü, 5-ci rədd cavabı: "Ənna qavluhu amsa əmsəl, amsa e, bid'atikum amrun nisbi". Yəni o, nisbəti ilə bir birəsinə ufra axf, əxaf, axf və aqal muqalifatan. Yəni sim bu əməlin biz bidətə daha çox bir dəfə bənzər sözündə bidət etmək heç bir dəvamət yoxdur. Lakin nisbi bir məsələdir. Demək ki, o, mənası belədir ki, yəni sizin etdiyiniz bu əməl başqa bidətlərdən biraz yüngüldür. O da bidətdir. Lakin şiddətli bidətlərə nisbətən biraz yüngül bidətdir. Nəyə görə? Ona görə ki, məsələn, minbərdə əl açıp dua etmək Peyğəmbərimiz sünnətdə sabit olub. Lakin hər dəfə deyil. Hər dəfə etmək bidətdir. Yəni müəyyən qədər onun əsli var İslamda. Buna görə o başqa bidətlərə nisbətən biraz yüngül bidətdir. Lakin burada heç bir dəlil yoxdur. Necə ki İbn Həcər radiyallahu anhu rahmehullah deyir: "Va iza kana hadha jawabu hadha sahabi fi amrin lahu aslun fi sunnah, fama azannuka bima la aslahu fiha, Buyurur ki, əgər bu səhabə əsli İslamda olan bir məsələ haqqında yəni cümə günü minbərdə əl qaldırıb dua etmək məsələsi haqqında bidət söylüyursa, onun sünnətə müfalif olduğunu söylüyursa əsli İslamda olmayan məsələlər yəni onların halı necədir? Yəni həqiqətən bunlar çox şiddətli bidətlərdir. Və əsli İslamda olmayan bidətlər açıq aydın Peyyəmbə Səhəmin sünnətlə müfalifdir, ciddir, h Bütün bidiyyətlər cələlət, bütün cələlətlər cəhənnəm oldu deyə buyurub. E, bu yerdə yada salmaq gözəl olar. İmam Məlik radiyallahu anhunun sözünü Necə ki, İmam Məlik radiyallahu anh, buyurur Kullun yuxəvi bi qavlihi və yurad illə sahibili qabr. Hər bir kəs, hər bir kəsinin sözü götürülür də bilər, tərkə olunadə bilər. Lakin bu qəbrin sahibindən başqa və işarə edir ara Pəğəmbər səhəmin qəbrinə. Yəni, hər bir kəsinin sözü götürülür də bilər, rəddə olunadə bilər. Yalnız Pəğəmbər səhəminin başqa, onun sözü hər zaman götürülü, heç zaman rəddə olunmur. Və bu cür hər hansı bir, yəni, əsər, hər hansı bir kelam, Kimdən istirəvati olsun, əgər görsək ki, Fəyəməsəmin kəlamına Qurana və sünəsiz hiddir, artıq onun kəlamı rədd olunmalıdır. Beşinci şübhə, bilət həllinin gətirdiyi beşinci şübhə, İmam Şafi Rəhməhullahın bəzi kəlamlarıdır. İmam Şafi Rəhməhullah, yəni hamı tərəfindən tanınan alimlərdəndir. Muhammed İbni İdris, adı Muhammeddir, atasın adı İdris və məşhur dört Məhəbbət səb alimlərindən biridir. Buyurur: "Əl-bidəətü bir ətən. Bidəətin 2 növü var. Bir bidəət, 2 bidəətdir. Yəni bidəətin 2 növü var. Bidəətun məhmuda və bidəətun məzmuma. Təəriflənən, yani yaxşı olan bidəət və pis olan bidəət. Və mə fə məvafəqəs-sünnə fəhə məhmuda və mə xaləfəs-sünnə fəhə məzmuma." Hansı bidət ki, Peyğəmbər s.ə.m. sünnətinə uyğun gəlir, o yaxşı bir bidətdir. Hansı bidət ki, Peyğəmbər s.ə.m. kəlamına uyğun gəlmir, yəni şəriətə zidddir, o pis bidətdir. Həmçinin başqa bir kəlamında buyurur. Əl-muhtəsaf darbən yeniliklər 2 qismə bölünür. Ma axəfə e, yəxalifu kitabə au sünnə au əsər au icma فهذا بدعة yenilik baş vermiş yenilik Qur'an'a, sünnətə, əsərlərə, yəni səhabələrdən gələn əsərlərə və ümmümsalların icmasına müxalifdirsə, zidddirsə, o zaman bu zəlalət olan zəlalət olan yeniliklərdəndir. İnsanları zəlalətə aparan yeniliklərdəndir. و ما احتف من من الخير لا يخالف شيئا من Mustetun, gayru, Əgər yenilik Qurana, sünnətə əsərlərə və icmayə müxalif deyilsə o zaman bu yaxşı bidətdir bu yaxşı yenilikdir və pis yenilik deyildir Ən yəni, bu İqinə bu sözündən, bu iki kəlamından bidət əhlədəli götürürlər ki o bidəti yeniliyi iki qismə ayrıb pis və yaxşı olaraq və buradan dəlil götürürlər, özlərinin dində etdikləri bidətləri yaxşı və yaxşı da pis olaraq iki qismən ayrırlar. Lakin ağıl sahibləri şək yoxdur. Açıq aydın görürlər ki, İmam Şafiq burada nə demək istəyir? Həqiqət, Quran və sünnətdə müfalif olan dində, yəni, belə bir şey ola bilməz. Və şeyxin şərhi inşallah gələcək. Şeyx buyurur, birinci cevab onların bu dəlilinə Lə cüzə ən yüərdə kələm rəs bir kələmə əhədim ilə Birinci həmşək olduğu kimi, heç bir kəsin kəlamı Peyğəmbər Səhəmin kəlamı ilə bərabər götürülə bilməz. Yəni, Peyğəmbər Səhəmin kəlamına zid birisə, o zaman biz Peyğəmbər Səhəmin kəlamını götürür, onun kəlamını rədd edirik. Əgər İmam Şəhifinin bu dediyi sözdə yaxşı bidətə bidətin, yəni yaxşı görülməsinə, bidətin əməl olunması dəlalet vardursa, o zaman biz onun kəlməsini rədd edirik. Nəyə görə? Çünki Peyğəmbərsəm hədisdə buyurur ki, "Küllü bidə'atin dalala, bütün bidə'ələr zəvalətdir." İkinci rədd cavabı: Qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, "Laysa ahadun illa yu'khad min ra'yihi və yutrak ma qala an-nabiy və sallam." rəvayət olunan Abdullah ibn Abbas'dan rəvayət bu əhsərdə buyurulur ki, Abdullah ibn Abbas belə söyləyir. Laysa ahad e, Laysa ahadan min ra'ihi wa yutra. Elə bir kəs yoxdur ki, onun sözü götürülsün və tərk olunsun. Ma'al-Nabi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-dən başqa. Yəni hər bir kəsin sözü götürülə bilər, tərk olunula bilər, yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə necə ki buna bənzər sözü İmam Məlikdən bir az öncə İmam Məlikin belə dediyini söyləmişdik. Həmçinin ikinci raddə cavabı: şafi, İmam Şafii'nin bu kelamına diqqət edən kəs açıq-aydın görər ki, İmam Şafii gözəl bir bidə Tərifə layiq bidət dedikdə, lugavi mənada bidət deyir. Çünki söylədi Quran və sünnətə müxalif olmayan, üşammaların icmasına münafiq olmayan bidətə gözəl bidət. Və biz bilirik ki, şəriətdə olan hər bir bidət dinə ziddir, Qurana və sünnətə ziddir. Deməli, hansı bidət qaldı yerdə? Lugavi, lehdî mənada işlənmiş bidət kəlməsi qaldı. Yəni yəqin ki, yaddasınız, biz bidətin iki qism olduğunu öncədən söyləmişdik. Lugavi mənada bidət hər hansı bir yenilə deyilir, yeniliklərə. Şəri mənada bir dəət, Quran və ə, sünnətə zidd olan Peygamber səhəməni zamanında olmayıb, bugün yaşanan bir dəətlərə deyilir. Məsələn, mikrofon lüqəvi mənada bir dəətdir. Yəni, yenilikdir. Peygamber səhəməni zamanda yox idi, bugün var bu yenilik. Lakin dindədir mi? Yox. Lüqəti mənada işlətək, bir dəətdir o da. Aydındır. Yəni ki, bu iki qismə ayırmaq yadılardır. Və İmam Şaf Açıq aydın görər ki, onun dediyi bidət lüğəvi mənada, yəni qramatik mənada gətirdiyi bidətdir. Yəni işlənən bidətdir. Şəriətdə qəsb olunmuş bidət deyil. Çünki şəriətdə olan bidətlər Quran və sünnətə müxalif olur, zidd olur, o ilə üst-üstə düşə bilməz. Lakin İmam Şafi nə buyurur? Əgər o bidət ki, Quran-ı, sünnətə, icmaya uyğun gəlir, müvafiqdir, o halda o gözəl bidətdir. Aydındır. Deməli, hansı bidətdən danış qrammatik mənada, lüğəti mənada işləmiş bidət kəlməsindən danışılır. Amma nə qərə şəfqo iror. olan bidət ola bilməz bu kəlmə. Bidədir, ənə kulli bidətin fiş-şərə fehəyə kitab və sünnə. Və dələ, bu, e, buna dəlalət edir ki, Quranda Quran və sünnətə müxalif olan heç bir bidət yaxşı ola bilməz. Necə ki Allah təala da buyurur: اَلْيَوْمَ اَخْمَلْتُ لَقُمْ دِينَكُمْ Bu gün sizin dininizi tamamladım. Yəni din tamamdır. Artıq dində olan bir bilet yaxşı sayılabilməz. Və Peyəmətləm bir hədistə buyurur. مَنْ اَخْذَتِ فِي اَمْرِنَا هَوَى مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ Kim bizim bu işimizdə, yəni dinimizdə bir yenilik gətirərsə, hansı ki, ondan deyil, yəni dindən deyil, O, qəbul olunan deyil, rədd olunan onu Onun ehtibu yenilik, bu, bir dəət rədd olunandır, qəbul olunan deyil. Və bundan başqa da dəlillər çoxdur, bir öncədən zikr etmişdik. İbn-i Rəkəb rəhməhullah buyurur Və murad-ı şafir rədəllahi rəhməhullah Mə zəkərnəhu min qəbul ənnə əsl-i məzmumə Mə leysə ləhə əsl-i şəriə sərcih iləyə İbn Rəcəb hakkında biz öncədən danışmışdıq. İbn Rəcəb, yani məşhur İslam alimlərindən biridir. Həmçinin e, Cami Ulum ve əl Hikem kitabının müəllifidir. Hansı ki o kitab 40 hədis İmam-ı 40 hədis kitabının şərhidir. Buyurur həmin kitabında İmam Şafinin burada pis bidət qəsd etdi. Pis bidət deməklə qəsd etdi. Şəriətə müxalif olan, əsl şəriətdə olmayan bir ətir, lakin Yaxşı bidət deyə qəsd etdiyi dinlə e, lüğəvi məna işləmiş, yəni şəriətdə olmayan, şəriətdən olmayan bidətləri qəsd edir. Və sonra e, Şeyx Rəhməllah yenə lüğə, bidət sözünün mənasına olduğunu gətirir, açıqlayır ki, tərifən lüğətdə bidət sözü dinə daxili olmayan, dinə qarışmayan işlərə şamil olur. İnə qarışmayan. Yəni hər hansı bir yenidir. Necə ki tərəvih namazına Ömər rədiyəllahu anhu bir dəf demişdi. Nə gözəl bir dəf demişdi. E, bu ümumi, yəni danışılmışların hamısının xülasəsi olaraq şeyx buyurur. Ənə kulli bidəətin yuqal innaha məhmuda. Üçün bidəətlər hansı ki, onlar haqqında gözəl bidəət deyilib, tərəflərimiz tərəfindən fe innaha və innamə ənnə hə lişət bidəətan lakin zunnə həmin şeylər bidəət deyil lakin onu bidəətə hələ bidəət hesab edirlər yəni sələflər tərəfindən hansı məsələyə ki bidəət deyiblər yaxşı işə bidəət deyiblər və ya yaxşı bidəət sözü işlədəblər bu, bu iş artıq bidəət deyil necə ki tərəvi namazı bidəət deyilməsi elə ki İmam Şafinin yəni gözəl bidəət kimi eee 3-cü rədd cavabı, yəni İmam Şafinin bu sözündən dəlil gətirənlərə 3-cü rədd cavabı. Ən-məruf an ən, İbn ən Şafii rahmehullah şiddətu hursuhi alə mütabə'ati'n-Nəbi İmam Şafidən məşhurdur ki, o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sünnətini tətbiq, tətbiq etməkdə həris idi, şiddətli idi. Yəni necə ola bilər ki, o bidətlərə yol versin və ya bir yəqin təhrifləşin. Və, və qadbuhu El-Şedid al ala men yaruddi hadithu nebi sallallahu aleyhi və hədifələm. Ve həmçinin Peyumə sallallahu aleyhi və hadithəri qəbul etməyən kəslərə çok hispənərdir, şiddətlidir onlara qarşı. Yani onlara qarşı mübarizə qarardır. Ve mimmə yudhkaru anhu fī thəlik ennəhə səhələ an mesələtin feqqāl Ve buna delalet edən işlerden, məsələrdən biri de necə ki İmam Şafii'dən bir defə soruşuldu. Rübiyə fīhə kezə ve kezə anin nebi-i sallallahu <gülüyor> fə qald sائل ya Əbü Abdullah təqul bi bir dəfə imam Şafinin rə, rəhməhullahın yanında söylənildi ki Peyğəmbər sallallahu bu məsələ haqqında belə-belə buyurur. Yəni bir hədis söylənildi və deyildi ki Peyğəmbər sallallahu bu məsələ haqqında belə deyir. Yəni bu hədis təsdiq edənlər gətirlər. Bəsən bu məsələ haqqında nə deyirsən? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi deyirsən? Yəni suala baxan, özü Yəni əfətə doğru qoyulmamış. Bir də əfəlinin qoyduğu sualdır. Əvvəlcə hədis öyrənilir, sonra deyilir ki, İmam Şafidən soruşsa, sən nə deyirsən? Sən də şeyəmə səm dediyin kimi deyirsən, yoxsa yəni, özü bir rəyi var, başqa bir rəyi var? Və İmam Şafi rahmehullah qəzəblənir bu sualdan. Ona verilmiş bu sualdan dolayı qəzəblənir və buyurur: "Yəhə də ay ardun taqluni" وَأَيُّ سَمَائِنْ تَذُلِّنِي إِذَا رَأَيْتُ إِذَا رُوِيَفْ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا فَلَمْ أَقُلْ بِهِ نَعَمْ عَلَى السَّمْءِ وَالْبَسَرِ İmam Şafiq qaydır ola qəzəbləndikdən sonra cevaf verir ki, hansı yerməni öz üzərində daşıyar, hansı göyməni öz altında saxlayar. Əgər Peygamber s.ə.v'dən bir hədis həvayəti etsəm, və sonra onun dediyini de əksinə desəm yəni onun dediyini deməsəm əlbəttə mən onun dediyini deyirəm yəni onun dediyini, yəni Fələməl kəlamı göz və qulaq üzərindədir, yəni eşlik və qəbul etdik əsqan yəni verilmiş suala baxın şəkəq sual bidiyyətçilərdəndir və verilmiş sevabı baxın İmam Şafir rəhmətullahın sünnətdən yəni sıx yapışmağına diqqət edin yəni deyir ki mən Peygəmbərəsə həmin hədisi rəvayət edəsəm, sonra ona əməl etməsəm, ona müxalif olsam, yerməni öz zərinə daşmaz. Göylər öz altında saxlamaz məni. Fəqeyfə yüzenu bi men hadihi halih an yu'arida hadisun nabi sallallahu alayhi ve sellem. Kul bid'atan dalalah. Və necə İmam Şafii ki, o bidətə görə dəşir. O Peygəmbərəsə üçün bidiyyətlər cəlaləti kelamına həltinə qarşı çıxsan. Yani bu mümkün bir şey deyil. Bəl Əliqu bihi ən yuhmələ kelamuhu alə muhməl lə mu'arada fiyhi li kelami rəsulə səlləm və ləlikə və ənnəhü qəsrə bidətun fi ma'anə lüqə bih. Və biz e, İmam Şafii haqqında gözəl zənn edirik bu dediklərindən dəlil olaraq götürürük ki o həmin dedi birinci önce söylediğimiz kelamında lüğəvi mənada, nahvi qrammatik mənada bidəti qəsd eləyir, şəriəti bidəti qəsd etmişdi. Onların 8-ci 6-cı şübhəsi, yəni bidəət öz bidəətlərinə gətirdikləri 6-cı şübhəsi Əl-Əz ibnü Səlam, yəni biraz öncə adını çəkdiğimiz bu məşhur alimin kelamını dəlil gətirdilər və hiyə e, onun kelamı hiyə münqismətin ilə bidətin vacibətin və bidətin mühərrəmətin bid va bidətin məndubə və bidətin məkruhəm və bidətin mübəhəm Əl-İz İbn-i Sələm, İbn-i Abdüsləm buyurur ki, bidət 5 qismə bölünür. Vacib olan bidət əəəə e, mubah olan bir də, müstəhab olan bir də, məkruh olan bir də və haram olan bir də. Yəni bidəti şəriətin 5 ərkan ərkanı ilə 5 qismə bölür. Özü sonra buyurur ki, əgər həm bidət vacibətlərdən çox onu etmək vacib, sünnətlərdən çox onu etmək sünnə və s. haramlardan sonra etmək haram və s. belə yəni qisimlərə ayırır. Bunu rədd cavabı olaraq şeyx, e, yəni, bəzi alimlərin kelamını toplayıb. Birinci, ənəhu lə yəcüzə ən yüəridi kəlamı rəsulü ləhə səlləm bi kəlamı əhədi minəl nəz qəyimən mə ənkən. Ən birinci odur ki, həmşə gətirdiyi dəllil, heç bir kəsin kelamı, yəni, və səmin kelamında zid durarsa qəbul olunabilməz. İkinci, Qadəş Şafii, İmam Şafii buyurur, İnnə həzə təqsim əmrun muxtərək. İmam Şafii İbn, e, İbn Abdüsələmin bu 5 qismə bölməsi haqqında buyurur ki, bidəsi 5 qismə bölməsi haqqında buyurur ki, bu, bu bölmə, bu təksim yəni doğru deyildir. Bu, yəni insanların, yəni onun özündən ixtira etdiyi bir şeydir. Və İmam Şafi onun bu kəlamını şəri bidət hesab edərəkdir ki, bu mümkün olan bir şey deyil. Çünki lüqəvi mənada bidət hesab etsə idi, özü bu haqda iki qismə bölmüşdür və özünün yəni, qismə bölmələri var idi. Lakin şəri mənada bidət qəbul edəbik deyir ki, onun belə deməsi doğru deyil və şəriyyətdə heç bir bidət, yəni vacib və yaxud da həşən, e, mübah və s. ola bilməz. Üçünün hamısı haramdır, etmək haramdır, deyə buyurur İmam Şarkı. Həm üçüncü rəd cavabı Ənəl-Bidə, Əllətiqqasa dəhə Əl-İrz Yə yeah, bidətin fil lüqə. Üçüncü ilə cavabı odur ki, və bu ən doğru olan cavabdır, Ez İbn Abdus Sələmin qəsd etdiyi bidət, hansı ki, o 5 qismə bölünür, o lüqəvi mənada olan bidətdir. Və buna dəlalət edir, onun özünün hər bir bidətə gətirdiyi misallar. Çünki Ez İbn Abdus bidəti 5 qismə böldükdən sonra hər bir dediyi bidətə misal gətirir. Əşə vacib bidət sonra misal gətirir. Mübah olan bir dəfə misal gətirir, haram olan bir dəfə misal gətirir və bu cür. Yəni beş saydığı bir dəfə hər birinə misal gətirir. Birinci bir dəfə vacib o dediyi bir dəfə misal gətirib buyurur ki, "Müselləh bil iştiğal bin nahv." Vacib olan bir dəfə misal gətirir. Nahv elmi ilə, yəni qrammatika elmi ilə məşğul olmaq Ki, verin. Qrammatika elmi ilə məşğul olmaq əllədir yufhən bihi kelamillə kelamullah və rasulihə sallallahu əleyhi və Hansı ki, o qrammatika ilə, o ərəb dili ilə Allahın və onun rəsulunun kəlamını anlamağa, yəni o qrammatika ərəb dil dili Allahın və onun rəsulunun kəlamını anlamağa anlamağa bir vasitədir. Əgər şəriəb idədən söhbət keçsəydi, qrammatikanı gətirməzdi. Qrammatikanı nahv elmini lüğət elmini gətirməzdirdi. Başqa bir, yəni əkslərinin etdiyi bir bidət gətirərdi. Hansı ki, qrammatika elmini öyrənmək ta qədimdən, hətta səhabələrin zamanından belə məşhurdur. Əşeh buyurur, "Fəhəl bir əxlin şərəiyə qrammatika elmi ilə məşğul olmaq şəri bidət deyiləm. Heç vaxt, yəni heç kəs, heç bir alim deyim ki, qrammatika elmi ilə məşğul olmaq şəri bidətdir, şəriətimizdə bidət sayılır əcinə şəriəti öyrənmək üçün bir vasitədir və necədir ki, e, alimlərimiz qeydə gətirirlər ki, bir şeyi vacib bir şeye çatmaq üçün olan vasitələr də vacibdir. Yəni Qurani başa düşmək üçün Qurani başa düşmək vacibdir. Qurani başa düşmək üçün olan vasitə hansıdır? Ərəb dili, o zaman Ərəb dilini öyrənmək də vacibdir. Artıq burada şəriətimizə zidd olan heç bir şey yoxdur. Və bundan sonra həmçinin Əl-İzm İbn-Abdülsələm dəlil gətirir mənduba, yəni sünnət məndub olan işləri misal gətirir və buyurur ki Bissalatü təravih təravih namazı təravih namazı yəni bidətdir əksinə təravih namazının əsli var ki, öncəki dəhslərdə keçdi deyəməzsəm yəni, təravih namazı qullub insanlara üç və yaxud da dörd gün həmçinin səhabələrdən yəni Ömər radiyallahu anh-ın dövründən başlayaraq insanlar cəmaat olaraq qılmağa başlayıblar inə. Yəni bu sayılanlar hamısı dəlalat edir ki, İz İbn Ablusələm bidiyəti beş qismə bölür və bu yerdə şəriətimizdə şəriətdə olan bidiyətlər yox, lügəti bidiyəti qəst edir. Dördüncü rəd cavabı, Ənəl-Məruf Ənəl-İz İbn Ablusələm rəhməhullah Ənnəhu kənə məşhurən bir müharibətini biləm. Həmçinin şeyh buyurur, bu şeyhin, yəni ez İbn Abduz Sələmin kitablarından bizə məlum olan, məşhur olan odur ki, o, bidətə qarşı şiddətli mü müharibə aparır hər zaman. Yəni, necə ola bilər ki, bidətə qarşı müharibə, mübarizə aparan bir kəs, sonra şəriyyətdə bidətə vacib olan və yaxud da sünnət olan, mubah olan yerlərini söyləsin. Yəni, mümkün olan bir şey deyil sizdə olan iki kəlmədir. Vəqəd kana yənhə an bid bid buyurur ki, bidət əhlinin gözəl bidət dediklərini Ənc ibn Əbdüssələm rədd edərdi, inkar edərdi. Necə ki bu haftada şeyx buyurur, bir az sonra əmməyim yəni misallar gətirəcək buna. Və necə ola bilər ki, həmin insan Bidiyyətçilərin gözəl bidiyyətliliyini rədd etsin və sonra özünü onu güzəl bidiyyət adlandırsın və yaxud da vacib sünnət olan bidiyyətlər adlandırsın. Və qali Şehabuddin Ebu e, Şəmə Əhədü təlamir-i İzr İbn Abdüßələm və kəna əhəqqün nəsi bil-xilafət vəl-iməmə e, Şehabuddin adında i, e, İbn Abdüßələmin bir tələbəsi belə söylüyür ebn-i abdu sələm əmir olmağa, xilafətə gəlməyə ən layiqli və xitab etməyəni, mümbərlərdən xutbə verməyə ən layiqli insan idi. Və əzəl ə minəl-bidəl o çox bidətləri yox etmişdi. Yəni, çox bidətlərə qarşı müharibə varmışdı və onları yox etmişdi. Əlləti kənə kənəl-xutabə əlunə, hansı ki, o bidətləri hüccə verənlər edərdi, imamlar edərdi. Yəni imamların etdikləri bidətlə qarşı mübarizə aparmış və onları aradan qaldıra bilmişdi. və əbdə salat-ı ki, o raqibin salat namazını, həmçinin Şaban ayının orta gecəsində, yəni 15-ci gecəsində qılınan namazları inkar etmişdi və onların aradan qaldırılmasını, yəni qaçmasını bacarmışdı. Yəni, bu bidəətlərdə məşhur bu gün də olan namazlardan da bəlkə eşitmisiniz. Şa Şabanın ortu gecəsi, Rəcəb orta gecəsi, gecəsi Raqibin namazı və s. für və cür namazlar qıllılar, bütün gecəni namazda keçirirlər, hansı ki, yəni əsli yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və onun səhabələri bunu etməmişdilər. Və öz zamanında əz İbn Abdullus Sələm bu cür bidətlərin aradan qaldırılmasına nail ola bilmişdir. Və necə ola, bilsin, e, ola bilər ki, belə bir kəs bidəti e, vacib olan növü və yaxud da sünnət olan növü var, deyə söyləsin. Ənnəhu, e, və həmsinin bir rəvayət olunur e, şeyfdən, uyurulur ki, Ənnəhu suhlə, əl-müsafəxəti əqb-i subhi vəl-asr, təqalə, əl-müsafəxəti əqb-i subhi vəl-asr, münə illə liqadimin yəcdəmiyəm bimən yüsafihəhu qəbləs-salə Həmçinin İz İbn Abdü Sələmdən soruşulur əsr və sabah namazlarından sonra durub insanların bir-biri ilə əlbəl görüşməsindən Yəni bu da bir dəl həllində məşhur olan adətlərləndir cümə namazından sonra və dəzi bilətçilərdə əsr və sabah namazlarından sonra bir-bir əlbəl -əl -əl hamı bir-birindən görüşürlər və Əl-İz İbn-Əbdü buyurur ki, bu, bidiət əhlinin etdiyi bidiətlərdən biridir. Lakin o şəxsə caizdir ki, insanlarla görüşsün, hansı vaxtdan sonra, fərbi yoxdur, əsr, e, sabah namazdan istənin vaxtı namazdan sonra qalpsın, görüşsün, o kəs ki, o səfərdən gəlib. Səfərdən gəlib və insanlarla görüşməyi bundan öncə fürsət tapmayıb. Və bu da adi bir şeydir, biz bilirik ki, səfərdən gələn kəsin, insanlarla görüşməsi sünnətdəndir. E, e, yəni Əli e, ibn Əbī Taləmin bu rəyi də göstərir ki, o bir dəfə qarşı müharibə aparanlardan biri olub. Və Alləhün Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yəti bədə sonra yənṣərid. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu namazdan sonra əsr və səbəh namazlarından və bütün namazlardan sonra namazdan sonra edən zikirləri edərdi və sonra ayrılardı insanlardan. Yəni zikirdən və yəni namazı bitmiş hesab edərdi. Namazdan sonra, yəni pəncəmbəstəsinə namazlarından sonra bir-bir bir insanlarla görüşməzdilər. Və bu dəlillə Əz Əbdüssələm, İbn Əbdüssələm müxalif olanlara, yəni bilədiklərinə cavab gətirir. Vaqal və la yastəhibu raqul yədeyn fi fi dua illə fi mavatinəti raqə fiha Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yədə وَلَا يُمْسَحُوا وَجْهَا بِيَدَيْنِ اَقْبَ الْدُعَا إِلَّا جَاهِلِ Həmçinin başqa bir kelamında Əli İz ibn Abus Sələm buyurur ki Əl qaldıraraq dua etmək yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu Və bundan sonra buyurur ki, həmçinin əl dua etdikdən sonra əllərini üzünə sürtən yalnız cahil ola bilər. Yalnız cahil kəslər ola bilər. Yani bu ilə da şəx bidət əhlinə güclü yəni, rədlər, rəd e, cavabları verir və bunlar hamısı onun əqidəsinin bidətdən uzaq, uzaq olmasına davad edir. Və qal, və ləm əntəsifu salatı alə Rasulullah s.a.v fil qunut və salat rasulullah sallallahu bir şeyin və la yunqas həmişə buyurur ki qunut tutduğu zaman əlləri açır dua edilən zaman peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem salavat gətirmək də doğru deildir və bu qəsd edir ibn Əbdullah necə ki qeyd edir burada qəsd edir sabah namazlarında qunut tutmaq çünki bilir ki Əyəz İbn Abdus Saləm Şafii məzhəbindəndir və Şafii məzhəbinə görə hər sabah namazında əl qaldırıb dua etmək vacibdir. Vacibdir ki, hər sabah namazından, ikinci rəqaqində əllərini qaldırıb dua etsinlər və həmin duada da təyəməl-əsələmə salam salavat demək vacibdir. Bu, yəni, Şafii məzhəbinə görədir. Və özü Şafi məzhəbinə olduğuna görə, Şafii məzhəbində bu bidiyətli yayıldığına görə onlara rəd cavabı daikarır. Öz məlhəbindən olan bidətçilərlə cavab qaytardır və buyurur ki, qunut edərək əllərini qaldırıb dua etmək doğru deyildir. Həmçinin fəyəmə səhəmə salam salvat edəndə, yəni ibadət zamanı fəyəmə səhəmə salam salvat edəndə, həmin salam salvatı nə isə artırmaq və nə isə əsitmək ondan doğru deyildir. Çünki bilət əhli fəyəmə səhəmə salam salvatı nə qədər əşyaları əlavə edirlər. Yəni özlərinə əlavə ed Ee, şeyh Albani rahmehullah onun bu kəlamına təliq edərək buyurur, əlavə edərək buyurur. O fi hada l-qaul minhu isharatun fi qaul bid'ah ila sihhatha kima yef'al ba'd ul-muta'akhirin liqa'ilin biha. Albani buyurur ki, Al Əl-İz İbn Əbu Seləmun bu kelamı dəlalət edir ki, işarət edir ki, o gözəl bidət məsələsində, yəni genişliyə barmayıb. Yani bu, bunu buyurmuyor. Gözəl bir, bir şey var diye buyurmuyor. Bu buyurur. Bütün bu keçən dən okuduğumuz oxuduğumuz zəlilərə əsaslanaraq bilərəm ki Şeyh xuyurur, bütün bunları əsaslanıq deyə bilərəm ki, Ələizd İbn Abdü Sələmin bidəti 5 şişəyə, 5 qismə böldükdə yalnız lüğəvi mənada bidəti qəst etmişdir, şəri mənada bidət qəst etməmişdir. Və hünə nəssən sərihən Və hünə tə nəssən sərihən ləhu fil məqsud bilbidəti xəsənə heytü qalifi raddihi alə İbn-i حول صلاة رغائب ثم اعترف أي ابن الصلاة أنها بدأة موضوعة فنحتج عليه إذن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محتفاتها وكل بدأة ضلالة همشن ابن عبد السلام يعني بو طور يوله المصنع və bidiyətdən uzaq olmasına, bidiyətə qarşı mübarizə aparmasına olan dəllərdən biri də onun İbn-i Salah rəhməhullaha etdiyi rəbdir, hansı ki, Rağay namazını ibn-i Namazının qılınmasının bidiyət olmasını Əz İbn-i i̇bn Salaha inkar etmişdi və İbn-i Salah da sonra Əz İbn-i Abisələmin sözünü təftiq etmişdi onu yəni dediyini demiş, yəni qav, haqqı qəbul edib bidətdən çəkinmişdir və əgər nəvəsələm ona radd edərkən və məsələn həfsinə hər bir yenilik bidətdir, hər bir bidət belalətdir. Faqət istəs istəs niyət el min zalika və hiya kull bidətin la yukhaliqə sünnə bel təvafəqa İbn Abduləzizin qəsd etdiyi bidət necə ki ondan və ondan öncə İmam Şafidən rəvayət olundu, istisna olan bidətdir, yəni olunması caiz olan bir bidətdir və bu da lüğəvi mənada işlənən bidətdir. Yəni Quran və sünnətə müvafiq olan, Quran və sünnətə müvafiq olan bidət növüdür. Hansı ki bu bizim şəriətimizə dediyimiz bidət deyil. Şəriətdə qəsd olunan bir dəst deyildir. Peyğəmbərim hədisdə buyurur: Şərü'l-umuru muhtefət və kül bidə'tün dalālah. yani bütün yeniliklər, yani işlərin yenilikləri hamısı şərdir və hər bir yenilik bidə'ətdir. Bütün şəriətdə olan bidəətlər, yani qəsd şəriətdə qəsd olunan bidəətlərin yəni, hamısını bu əhatədir. Hər bir bidəətdir, hamısı da zəlanətdir. Ona görə alimlərimiz haqqında lazım ki bizə Fisnüzan edək, yaxşı zənn edək Onlar haqqında pis zənlər eləməyək Onların kəlamını Onlar qəst etdiyi kimi başa düşməyə çalışaq Öz ağlımızla yox Öz ağlımızla təfsir etmək Onların kəlamını özlərinin Bəyan etdiyi kimi əgər bəyan etməyiblərsə Doğru zənn edərək Yəni qəbul edək Fəhuna nəqul Əl əmru əvəfəqə sünnə Həl yəcuzu ən yüqali <Sessizlik> ən bidə islah şər'i və şeyx cavl verir hər bir bidətçiyə əgər istənilən hər hansı bir iş peyğəmbər sallallahu əleyhi müvafiqdirsə o iş haqqında şəriətdə bidət demək olar? Əlbəttə cavab odur ki qətiyan olmaz. Qətiyan olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi müvafiq olan hər bir iş onun sünnətindəndir. Bu qədər. Subhanallahi və